الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على الصadiq الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد النقشه اصلي تحجج يعني اصلي قيام الليل مشهه اسوي اصلي مزبوطه كبيسه نا اصلي مشه ni gani ambayo ni bora zaidi tukasema kwa swali hili aliulizwa Ashekh sheikh Suleiman ruheili na akajibu akasema kuwa bora zaidi ni mtu kuswali usiku mzima ikiwa ataweza lakini kama hawezi basi na akawa ni katika wale wanaona kuwa si vizuri kuzidisha zaidi arakaa kumi na ngapi moja basi ni bora zaidi kuswali hizo na moja mwisho wa usiku kuliko kuswali mwanzo wa usiku <coughs> hayo ni maneno ya nani ya Sheikh Suleiman al, al lakini kisha pia swali hilo hilo aka lizunguzia Sheikh Mobil Sheikh aliulizwa kuhusu kuchelewesha swala tarawih katika kumi la mwisho wa mwezi mchukufu wa ramadhani akasema yeye kila ambacho anaona kuwa si vizuri ni kugawanya tarawih mara mbili ya kuwa iswaliwe baadhi ya raka zake mapema kwa sababu alioulizwa alisema kuwa yeye aliswali msikiti fulani 10 la mwisho la mwezi wa ramadhani wakao wameswali raka sita mwanzo kwa hivyo ikabakiwa ngapi tano ambazo ataswali usiku mwisho Sheikh ya muqbil alpolizo hivi akasema yeye anaona kuwa ni bora zaidi lao kama hizo rakazote wangezi swali mwisho usiku na wasizidishi Kwanini? kwa nini kwa sababu ya kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم aliswali na hivi imethibiti kutoka mtume kwa hivyo akasema kuwa yeye anatoa nasaha manaki ni haya wa ansahu bi ta'khiriha bil thuluthi al nasaha kucheleweshwa kwa swala ya tarawih kwa thuluthi ya mwisho ya mwezo wa madhani na hiyo anazungumzia husni kumi la mwisho kwa nini akasema kwa sababu ya fadla ya e, mwisho wa usiku na hasa, -hasa katika kumi la mwisho pia itakuwa na fadla vile vile nadhani masuala haya tukaeleza yakabainika sasa leo tukaahidi kuwa tunakuja kueleza ile hadithi ambayo huwa ina Ee eh, elezo ya kuwa mtume aliswali tarawih mwezi Ramadhani. Na kisha ndio hoja kubwa ya wale wanaosema kuwa haifai kuswali tarawih mwanzo au hey mwisho, nitakio swali mwanzo. Nitasoma hadithi. Kisha nataka msikize vizuri baada hapo. Hadithi mpokewa na Abu Dharr al-Ghifari. Anasema sunna ma rasulilah sallallahu alaihi wasallam. Tulifunga pamoja na mtume Rahma na Amani yake Ramadhana mwezi Ramadhani falam yaqum bina shay'an mtume hakusimama kuswalisha kwa chochote mna shahri katika mwezi ramadhani huo hatta baqiya sab'un mpaka zikabaki siku saba kwa kuwa ikaa ni siku ya 23 Fakama bina akasimama pamoja na sisi kwa kuswalisha hatta dhahaba thuluthul layli mpaka thuluth ya mwisho wa usiku yani mpaka thuluth ya kwanza ikaisha falam ma kana tisadisa ilipofika ya saa zimbakia siku sita anka 24 lam yaqum bina hakusaliisha falamma kana fi zilipokuwa zimbakia siku tano maanisha kuwa ni siku ya kama bina akasaliisha hatta dhahaba shatrul layli mpaka nusu ya usiku ikawa immalzika fakultu abu darr anasema nikasema ya rasulullah e wa allah la unafaltana la unafaltana qiyam hadhi alau kama ungetukamilishia usiku uliobakia wote ili tupate fadhila ya kusimama usiku mzima alam tunapasema inna rajula hakika mwanamme idha sallama al-imami akiswali pamoja na imamu hata yanshari fa akiimamamaliza solaki usibadahu qiyamul laila ataandikiwa na hata tahesabiwa kuwa amesimama usiku mzima kwa hakuna haja kuwa lazima usimame usiku mzima maadamu umeswali pamoja na imamu kuanzia mwanzo hadi mwisho utanikiwa fadhila ya usiku mzima kala Anasema Budhama falamma kana tirabia zilipokuwa zibaki siku nne ni tarehe 26 lam yaqum mtume hakuusalisha falamma kana tisalitha zilibaki zilipobakia siku tatu maanisha kwa tarehe 27 jamaa ahlahu mtume alikusanya ahli zake yani wake zake familia yako wanisahu na wake zake wanasa na watu Ani maswahaba Fakama bina akaswalisha hatta khashina ayafutana alfalahu waka tukhofia tusipitwe nadaku lakini akaita falah Kala Kultu wama alfalahu yule aliyepokea nithi kwa budhur akasema kwani hiyo falah manake nini Kala akasema abudhar as-sutur manake ni daku thumma lam yakum baqiyata ash kisha tena haku tusanisha siku zilizobakia katika mwezi huo hivo ndivyo hadithi nasema kwa hivyo ina maana kuwa hadithi mtume aliswaliisha maswahaba ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani siku ngapi 3 tarehe 3 tarehe 25 na 27 hadithi ipokewa na Abu Daudhi na Nasa'i na Tirmidhi na Ahmad na Ibn Maja na kwa hivyo katika hadithi hii ndio hadithi ambayo yaonesha kuwa mtume aliyosalisha maswahaba nini mwanzo wa usiku mwanzo wa usiku kwa hivyo na nini ashabu sunani sasa baada ya hapo nataka yeyote ambaye anataka dalili ya kuonesha kuwa mtume alisimama mwisho wa usiku ramadhani aisikia hadithi hii hadithi inpokewa na imamu muslim katika sahihi muslim kuna ruwaya mbili kuna riwaya mbili sasa nasoma hii ambayo nadhani mtasikia vizuri kabisa ukienda katika kitabu cha sahih muslim babu majaa fi salati ramadhan ani mlango ambao unaeleza kuhusu swala ya ramadhani hadithi inaanza hivi inasema anaisha Allahu anha Aisha Allahu anha anpokia dhi anasema ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika wa mtume rahmanamani ziji yake kharaja min jawfil layli alitoka mwisho wa usiku weka hapo underline hapo kharaja min jawfil layli alitoka mwisho wa usiku Fasalla salla fil masjid aka swali msikitini fa rijalun bi masahaba wengi wanaume wakaswali pamoja na yeye mtume fa asbaha an-nas asbuuili watu wakawa wanahadithiana bidhalika khusu ila sala na mtume kwa hivyo wale ambao hawakuepo wakapata bariki hizo fajtama akthara minhum fajtama aktharu minhum yani wengi katika masahaba maswahaba hawakusanyika ya pili fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi leilati thania siku ya pili tina mtume akatoka fasalla bisalatihi salatihi wakaswali pamoja na yemtume mtume asbaha an nasu yadkuruna dhalika tena ikawa subuhi watu wanahadithiana fakathura ahlul masjid watu wa msikitini wakaja zaidi min al-laila kuliko ile siku ya ngapi ya tatu fakharaja fasalla bisalatihi salatihi tena mtume katoka siku ya tatu hiyo tena akasalisha masawaba kwa swali na salati fakafalama kana tillailaturabiya ilpofika sifu ya nne sasa haja almasjidu an ahlihi hani msififu kama umefurika mtaka hata hutoshi wale masahaba falam yakun jilaini mtume hakutoka rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattafiqa rajulun minhum yaquluna fattafiqa rijalun minhum yaquluna wakaanza masahaba badhi yao wanasema as-salamu ani wanasema kwa sauti salamu ili mtume falam yakhudhu min tuna yakotoka ilayhi kwenda kwa uko swalisha hatta kharaja bi salati alfajri paka katoka wakati wa swala alfajri kwa ajili ya kuswali kuswalisha swala hiyo falamma qadha salata alfajri mtuma alimaliza kuswalisha swala Akbala aqbala alannas akeelekea watu thumma tashahhada kisha akaleta hamdi na alhamdulillah mpaka mwisho Fakala kisha akasema amma ba'du ama baada ya hamdi hiyo fa lam sha'nukum hakika siati nilikuwa sijui kuwa mmekusanyika kwa, kwa hivyo jambulani na kukusanyika mkimngoja si kwa kuwa nilifishika kwangu nilikuwa najua kabisa mmekusanyika na mwaningoja walakinni khashitu an tufradu lakini mimi nilikhofia hiyo swala msifarabishi juu yenu salatu allayli hiyo swala ya usiku Fataajizuna fata anha kisha mshindwe wa na katika wengine wadhali fi ramadhan na hii hadithi manake ilikuwa ndani ya mwezi wa ramadhani hadithi mpokea na nani na imamu muslim sasa ukienda katika maukhi ya mausuaatu alhadithi annabawiya al katika kushirehesha hadithi hii akasema haya maneno akasema kuwa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam laylatan fi thuluthi alakhir min allayl ani hadithi inamaanisha kuwa mtu ymealitoka katika thuluthi ya mwisho ya usiku wakana kana dhalika fi ramadhan nilikuwa ni wakati wa ramadhani fasalla fil masjid kisha kaswali msikitini faraahu rijalun wanaume katika maswaba akamuona mna sahaba fasallumahu wakasalli pamoja na yeye muqtadin bi salati wakiwa namfuata kwa salati Falama asbaha nasu nas tahaddathu anna nabiyyan sallalla fil masjid watu asubuhi wa wakao na hadifiana kwa anna nabiyya yaqum tume sallalla fil masjid li-sali fi layli katika thuluth ya mushi ya usiku fajtamaa fi laylatithaniya unasun akthar katika usiku wa pili sasa watu wakusanyika wengi sana sasa hii ni hadithi ambayo iko wazi na natarajia kuwa mtu yote akiona hadithi hii ile waswasi ambayo anaweza kawa nayo kuwa mbona mtume hajiwahi kuswali usiku kwa kuchelewa na hali ya kuwa nyinyi mwaswali sasa hadithi ndio hapa mbele na ni hadithi ambayo inapatikana kwenye sahihi muslim na inshallah hadithi hii mtamtumia ndugu yangu arafati kisha baadaye ataiwe kwenye mtandao kwenye grup yetu kisha kila mtu acha isoma na yule ambaye anataka Ataregia katika kitabu chenyewe kwa sababu mimi yamboni nimeandika hapa sikuitoa kwenye mtandao nimeitoa kwenye kitabu kabisa cha sahih muslim ambacho nacho nimani nikaandika na lafdhi ni hii hii anasemaje Aisha anna rasulullah kharaja min jawfi al litoka ndani ya usiku hili neno jauf ukienda kwenye kamusi zote kama nilivyosema kuwa huyu mwenye kushirehesha ameshirehesha hivi lakini hata kwenye kamusi jaufu l-layl neno hili kitumika huwa manake nini manake ni thulufu ya mwisho usiku hivi ndio vile vitabu vya kamusi na tafsiri jaufu l-layl ngao asma ni ndani ya usiku yani ya ya katikati lakini vitabu vya kamusi vinasema kuwa jaufu l manake ni mwisho wa usiku Anile ile sehemu ya usiku ya mwisho kabisa ndio jaufu l-layl asanadhani hapo tutakuwa tushaelewa nini eh hadithi vile ninavyoeleza wazi kabisa kuhusu jambo hili sasa kwa masikiti kuna baadhi ya ndugu zetu hadithi ambayo inaeleza kuwa mtume alitoka kasolisha watu hizi hadithi zikupamoja kabisa kwenye muslim wanachukua ile moja ni wanaitumia Halafu hii sijuwa hauione ama wanaiona lakini wanaitumia macho wanasema kuwa hajai kutokea hivyo mtume wa ni mwisho usio sasa nadhani kwa vile walikuwa hauioni ni shaytaja watafikishiwa salamu na pia wataiona Alafu atuambie kuwa e, ni mimi ni, msulma nimekosea ama ni hadithi nimekoseka imewekwa hapo na si si hadithiyo. Jambo lingine ambalo nataka nizunguzie sasa ni mizoango Islamu. Ni jambo muhimu. Dalili ya wale wanaosema ya kuwa e, haifai kuswali mwisho usiku. Dalili yao ni gani? Baada ya kudhibitisha kuwa dalili zetu zipo hapa na tumeziona. Hadithi Kwenye Ismaili Muslim inasema kuwa mtume alitoka akawasalisha maswahaba kwenye nini kwenye thuluth ya mwisho ya usiku na ilikuwa ni ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani sasa eh, kuna maneno ambayo kutumika ambayo ndo dalili ya wale wanaosema kuwa haifai mtu kuswali nini kuswali mwisho usiku hayo maneno kuwa wananukuu maneno ya Imamu Ahmad maneno ya Imamu Ahmad ambayo mimi inshallah nitasoma hapa vizuri kabisa ili e, ndugu zangu wa Islamoelewe mambo haya kwa uzuri aianza kusoma Ibn Qayyim انا كتاب كنيتوا بدايع الفوائد ابن قيم انا كتاب كنيتوا بدايع الفوائد ابن قيم دي اللي احتاج هاي المنن يا ناني يا امام احمد امام احمد نسمعهجه انا سيما ابن قيم صحاي من ابن ابن قيم في كتابه تاعي تاع الفوائد جزء 4 صفحه 918 anasema waqtul fa qawluhu yani maneno ya Imam Ahmad kuna tofauti katika maneno hayo yani Ahmad ibn Qayyim anamaanisha hapa Ahmad fi ta'khil tarawih husu kuchlewesha tarawih kwa Imam Ahmad msimam wake ni upi ila akhir leili lail kuchlewesha mpaka mwisho wa usiku mswali fa anhu kuna maneno yamenukuliwa kutoka kwa Imam Ahmad anna akasema Imam Ahmad ya kuwa in akhirul qiyama ila akhirul leili ikiwa watu tachelewesha kiyamu leili kuinswali mpaka mwisho usiku fala ba'sabihi hakuna makosa kama kala umar kama alibosema Umar katika hadithi ambayo tulisoma jana aliposema eh angambia Umar radiyallahu anhu katika ile hadithi ya kuwa wale wanaolala alafu akamka katika kipindi cha usiku ndo waswali basi hicho kipindi ni bora zaidi kuswaliwa swala ya qiyamul layl kuliko wale wanaoswali mapema hayo maneno nadhani maarufu ya Umar aliyosema jana sasa ibn qayyim anasema kuwa imamu Muhammad alisema kuwa in akhirul qiyamah ikiwa watu watacheweza kusimama na kuswali kiyamu leil ila akhiri layl mpaka mwisho wa usiku falabasa bihi hakuna makosa kwa jambo hilo kama kala Umar kwa hivyo imamu Muhammad akasema hakuna makosa kwa kuwa, imama, kwa kuwa Umar pia alisema hiko sasa hapa nataka muelewe ya kuwa hapa tuna dalili ngapi Tatu kwanza kuna hadithi ya mtume katika sahihi muslim ya kuwa mtume alitoka sulufu ya msha usiku akasulisha na ilikuwa ni ramadhani pili kuna kauli ya Umar anasema kuwa Iyo swala ukiswali na ikawa umeswali sulufu ya msha usiku ni bora kuliko kuswali mwanzo dalili ya tatu haya maneno ya Imam Ahmad anasema in akhirul qiyama ila akhir al falabasa fala hakuna makosa dalili yane, ya ma nne ni maneno ya maimamu wanne masheikh wawili wa ambao tunataja jana sheikh wa kwanza ni sheikh e, albani anasema hivo na wapili pia ibnu bazahakasema hivo na watatu pia muqbil hivo wa wanne ni sheikh سليمان الهدى hizo dalili za wale ambao wanasema kuwa kuchelewesha hakuna makosa lakini sasa ibn qayyim anasema kuwa imamu ahmad ana kauli nyingine wa ruya anhu abu daud abu daud anpokea kwa imamu ahmad annahu qala yakwa ila akhir layli mpaka mwisho usiku kisha akasema sunnatul muslimina ahabbu ilayya ani sunna ya uislamu ndio bora zaidi kwa mimi Kwa nini? Anasema hivi Imam Ahmad anasema kuwa ani sunna ya uislamu anamaanisha si nini? Ani masahaba kwa vile na swali mapema. basi hiyo ni bora zaidi kuliko kuteleweka. Hayo maneno ya nani? Ya Imam Ahmad. Sasa Imam Ahmad ana kauli mbili. Katika hizo kauli mbili Mbona ushike kauli moja waache kauli nyingine. Na kisha katika hizi kauli mbili hakuna ushahidi wa kuonesha kwa hilo kula ambaye anasema mwanzo. Na kisha kaja akasema hii, hii, hii, shiku, hii kwa hivyo hii baadaye ndio ishikwe hii ya mwanzo yaacha hakuna shahidi huyo. Kwa hiyo maana kuwa mtu kutumia maneno ya Mama Ahmad yakuna juu ya Ahmad anasema kuwa watu wasiswali mwisho usiku kwa sababu sanati muslimina habu hayo maneno ni kweli yampokea kwa Ahmad lakini si hayo maneno pekee yake pia mpokeo kwake yako yamesema in akhirul qiyama ikiwa watachelewesha kusimama usiku wa swali ila akhri layl mpaka mwisho wa usiku fala basa bi hakuna makosa hivyo haya pia ya somo pia watu sasa, haya ya swali sasa tunachata kuizungumzia haya maneno ya Imam Ahmad yaliosema kuwa kwa kuwa masahaba walikuwa na swali mwanzo wa usiku yani kuwa ni bora zaidi watu wafanye hivi sasa tunauliza hivi yakwani mzangu islamu hatukatai kuwa maswahaba aliswali mwanzo lakini ibn baz alipoulizwa kwa nini maswahaba alikuwa anaswali mwanzo na pia watu wengi Wanaswali mwanzo tarawih akasema kuwa sababu kubwa nini ni kwa sababu ya kuwa tu ndio wepesi kufanya hivyo kwa kuwa wakichelewesha watu wengi watuna nuzito na huenda wakashindwa hii sababu ambayo inafanya paka uwe nasalio mapema lakini sasa je ule kuwe nasalio mapema na ila hadd chakashki bichi kuwa mtumekumalisi swali mwisho usiku. Imethibiti kuwa maulama wamesema kuwa mwisho usiku ndio bora. Imethibiti kwa maulama wetu wengi wanasema kuwa ilo jambo halina makosa yote ni sawa. Sasa je, hicho kitendo cha kuwa masaa alikuwa anafanya mwanzo inafuta yote hiyo? Hapana. Haifuti. Ushahidi ni nini? Nataka niwape mfano miwili muhimu Mfano wa kwanza ni mfano wa swala ya Isha salah isha Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambia maswahaba kuwa ikiswaliwa kwa kuchelewa ni bora zaidi kuliko nini kuswaliwa mapema isipokuwa tu anaona kuwa ni uzito ndio sababu sasa anaona fadhili iswaliwe mapema na akisema hivyo siku ile alikuwa amechelewa kutoka kuswalisha maswahaba maswahaba kwa mgoja hatoki wakamgoja hatoki mpaka ikawa wana, wamechoka sasa ndio tunakatoka baadaye alipotoka mtume akasalisha kwa kuchelewa sana swala isha hiyo kisha kwambia kwa hundo wakati, wakati wa isha na ndio wakati wake bora zaidi ndao kama singeona kuwa ni uzito kwa nani kuma wangu kuswali isha kwa wakati huu hasa swali hili kitendo cha maswaba ni kipi ni kuwa naswali isha mapema mtume pia alikuwa anafanya vipi answali isha mapema sisi tunaswali isha vipi mapema je kuwa sisi tunaswali mapema na maswaba alikuwa naswali mapema inafuta ile kauli ya mtume ya kuwa isha ni bora kuchelewesha ndio sababu Ibn Baz alipoulizwa je hukumu ya watu watakaokubaliana kuwa wachelesha isha alafu waswali wa kuchelewa wote msikitini ni nini, nini akasema kuwa ikiwa watakubaliana watu msikitini mzima imamu na mamuma Kuwa waswali isha wa kuchelewa na wote wakoona kuwa nipepesu kwa kufanya hivyo ni bora zaidi kulio kusali mapema kwa nini kwa sababu alisema hivyo kwa kauli ya mtume hizi kafutika kwa sababu ya kitendo ambacho kinifanywa kwa sababu kia kufanya wepesi na ile hali mtumalisema kuwa hukumu inabakia vile vile hasa ile njama ambayo waislamu watakioelewa chanwae pia nivo chanwae inasalama mapema kwa sababu ya kuwa ndio wepesi lakini hukumu ya kuwa thuluthi ya mwisho ya usiku ndio inabakia pale pale haibaliki haibaliki njama mbalo natakiwa nini niendiweke vizuri tina sana mfano mwingine swala ya dhuhuri Mtume Allahu alaihi wasallam alisema kwa wakati wa joto ni bora ifanyaje? Ichelewe쉬. Swala dhuhuri. Lakini sasa nauliza. Tukienda katika sasa reality, watu wanaswali dhuhuri sangapi? Si mapema. Kuanzia za mazama masahaba mpaka sahihi msikitio joto kiaeno anaswali dhuhuri ni mapema. Iwe ni joto, iwe ni baridi. Swala langu ni hili. Je, kwa kuwa waislamu mapema dhuhuri, ile kauli ya mtume kuwa wakati wa joto cheleweshe, inafutika? Haijafutika, iko pale pale. Isipokuwa yishu kitendo kinafanyika na ni sawa. Na kufanya vile pia ni sawa. Sasa ajabu ni kuwa hii kwa tarawesa imekuwa ni mzozo mkubwa. Mtume alisema kuwa thulthi ya, ya mwisho, usiku ni bora. Hadithi nyingi tunasema jana. Kisha Malaika kasema akasema pia hivyo hivyo haya, watu wakasema hapana lakini unijua tarawe hiyo ni special kwa masala ya ramadhani hasa tunataka kujua kwa je ramadhani mbona mtu anajayeku kuswali kuchelewa tushaleta hadithi ya kwa pia mtu anajamku usiku wa ramadhani na kaswali umar anasema kuwa usiku wa ramadhani ukiswali kuchelewa ni bora maulama wetu wa wanasema hivyo sheikh albana akasema hivyo ukataja kauli yake sheikh nani mbaza kasema hivyo sheikh nani muqbil akasema hivyo sheikh nani Sheikh Suleiman Bakila kasema hivyo ya kuwa kile unakuchinewesha ni bora bora tu watu wa kumaliani na iwe hakuna mziki sasa baada hapo itakuwa mtu akisema kuwa kuswali karawae kwa kuchelewa ni makosa ana takuwa na shika watu Ama atakuwa na sababu gani ya kusema hivyo atakuwa na sababu gani kwa ili jambo nimeona kuwa nibainishe ili tuelewane na sisi tunafanya hivi kwa sababu gani msimamo wetu nupi baada ya haya yote ambayo nimeeleza Mslamo wetu sisi tulisema tangu mwanzo ya kuwa kiyamu leil ni swala ambayo muda wake ni usiku mzima. Kwa kiswali ukiswali mapema ni sawa. Ukichelewesha ukaswali katikati ya usiku ni sawa. Ukiichelewesha mpaka mwisho wa usiku ni sawa. Iyo ni msomo wetu. Kwa hiyo atakayeswali mapema si wako sawa. Watakaochelesha kidogo waswali baadaye kidogo pia wako sawa wala moto kinadeshia sana mpaka swali mwisho usiku ndio sawa lakini katika wote hawa sisi tunaaminiakuwa watakaochelewesha paka swali mwisho usiku ndio wana fadhila kubwa wengine hawa hiyo no point ile ambayo tunasisitiza kisha kila ambacho tunakataani hichi ni kuwa masuala ya kusema najua zile hadithi zinazosema kuwa thulufi ya mwisho usiku ni bora kwa qiyamul lili usalio wakati huo hizo hadithi zina maanisha qiyamul lili ambapo si ramadhani lakini ramadhani hiyo ni mambo mengine mahsusi hayaifai kutumika hadithu. Sisi tunasema kuwa kama ni hivyo. Tusheleta hadithi ambayo imesema kuwa Ramadhani mtu mali usiku. Tumeshabithisha kwa sababu ilo ndilo lilikuwa linatokiwa. Pili, maneno ya Omar alikuwa anazunguzia Ramadhani na pia alisema hivyo. hawa Mu'lamau walipouliza kuhusu Ramadhani pia walisema hivyo hivyo. Sasa sasa ileo Na unajua InshaAllah nitakuja kueleza kesho kwa sababu tunaona sahi muda umesha. Wale ndugu zetu ambao wanasema kuwa tarawih Haifai isipokuwa kusolema mapema mimi ninamwona zile bahthi ambazo wamezisoma ambazo ndio zinafanya mpaka wanasisitiza jambo hilo Unjua mwanachoni mmoja akifanya research alafu akaandika kwenye mtandao kisha ukienda ukasoma haifai kutashika na e, research ya mwanachoni mmoja kisha uko kwa hapo ndio kila kitu afisi umeshaangalia hii angalia pia mwingine angalia pia mwingine angalia mwingine kisha kusanyia alipoangalia kwa sanduku kisha pizo alifipe kusanyia zote uangalie kwa hizo zipi zinakupa mwelekeo gani jana nilisema na Sayyid Ali mtume akisema jambo kisha mtume afanye jambo hilo hilo tofauti na alivyosema muulamaa wanasema kuwa huwa anatupa mwelekeo gani nikasema kuwa Kile alichokisema huwa ndiyo sheria natumika hivyo na kila alichokifanya pia sheria hasa utatafsiri vipi kuwa hichi kitendo kimefuta yale maneno hauwezo kwa tafsiri tofauti na maneno mtume akisema jambo kisha akaja akasema jambo lingine yale maneno ya mwanzo yanafutwa na haya maneno ya baadaye mfano kama nini mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi yake anasema kuntu na haitukumu anziara tuko kuburi mwanzo wa Uislamu mtume anasema kuwa nilikuwa ni mwakatazeni tazeni ziyara ziara makaburi kabisa kisha akasemaje mtu baadaye ala fazuruha lakini sasa kuwa limewaruhusu fajin ziala fainaha pasa ya ni maneno ya pili pia nini maneno hasa ikija haya maneno ya pili huwa inafuta yale ya kwa hivu katika sheria lakini ikiwa ya mwanzo ni maneno kisha baadaye kitendo kile kitendo hawezi wakitumia kufuta maneno katika sheria bali kitendo kile kuwa ale unaweza kufanya alivosema mtume na pia unaweza kufanya alivofanya mtume yote ni sawa hivyo ndo vile huwa inatafsiriwa na nikawapa mfano mfano wake ni kama vipi ni kama vile mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza mtu asinywe maji akiwa amesimama lakini akaonekana akikatana anakunywa maji akiwa amesimama alikataza watu wasikojua akiwa amesimama lakini na kuonekana akiwa amesimama sasa kile kitendo hakuna manachoni anasema kuwa hicho kitendo kinafuta yale maneno. Hapana. Usipokuwa kile kitendo huwa kinatafsiriwa kuwa yani aliposema ni sawa na ni kuwa pia ni sawa ikiwa mtu ataona kuwa ani anadhiki kiasi cha kuwa hawezi akafanya alibox na mtu. Kwa hiyo ruhusa. Na ruhusa labda ameshikika ama iko mahali ambapo ninakuwa iko salama na kujoa hivo hauta mregelea, basi itakuwa hakuna shida lakini hakuna vile unaweza kusema hichi kitendo chake madam kimefanyika kimefute yale maneno hakuna jambo kama hilo hakuna jambo kama ilu. wallahu alam. Na dhani paka hapa nitakuwa nimeeleza kutosha jana niliahidi kwa nitaacha muda wa maswali lakini naona bado muda unaenda lakini kwa vile leo mswali tarawih hamna shida maswali mawili matatu na finisha swali isha inshallah kama kuna mtu Subhanakallahumma rabbana hummik sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik gazaakallahu khayran